În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Și vor merge aceștia la o acea aceea iar aceia la viața aceea vieșnică. iubiți mei frati și surori, mai înainte de toate dragii mei, să ne lucrășiuni de mulțumire. Înaintea prea Sfinte de viață făcătoare și le de despălțite între ei, de asemenea, înainte prea curatei de Dumnezeu născătoare și până la Maria Maicuța Domnului, înaintea tuturor sfinților ceri și a tuturor sfinților, că și atât de Dumnezeu, cu atot înțelepciunea Sa, cu atot purtarea Sa de grijă, ne-am vrădit să ajungem cu toții. Să ne împărtășim de Harul și El Dumnezeiesc. Să ne împărtășim de așa stărievărsare a binecuvântării dumnezeiești, ca devine peste fiecare dintre noi, după credința căruia, după deschiderea căruia, după participarea căruia la Sfânta și Dumnezeiasca jerfă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și mulțumim de asemenea Domnului nostru prea bun pentru toate darurile sale Pentru toată curtarea sa de grijă, care a rătat-o în diferit chipuri în viața noastră, până în clipa de față. Iubiții mei frați și surori, voi punta și ele care urmează câteva cuvinte în legătură cu Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, Evanghelie, care am citit-o pe parcursul Dumnezeieștii Liturgiei. Și aș vrea să, cu îngăduința dumneavoastră, să reproduc oricul Sfânta Evangheliei, Ca să fie o adusere a mintei, -mi în râulirile și esența care izvorăște din împrejurarea și din, să zic așa, exprimarea Sfintei Evangheliei. Spune Sfânta Evanghelie așa, zis-a Domnul că va veni fiu omului pe norii cerului Și va despărți oamenii unul de altul, cum desparte păstorul oile de capri. Și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprile de-a stânga. Și va zice celor de dreapta, veniți binecuvântații Tatălui meu, de în împărăția ce-a gătită voul de la întemeierea lumii, Căci am fost și mi-ați dat să mănânc. În am fost și mi-ați dat să beau. Străin am fost și m-ați primit. Bol am fost și m-ați îmbrăcat. Bonlava am fost și m a setat. În termenț am fost și s venit la mine. Și atunci ei de dreapta vor spune. Doamne, când te-am văzut noi pe tine, Flămân, și s am dat să mănânci. Însetat, și ți-am dat să bei. Străin, și te-am primit. Gol, ce bon și te-am îmbrăcat. Bonlau, și în temniță, și ce te-am cercetat. Și atunci îi va spune păstorul celor de-a Întrucât ați făcut și el mai însemna frate al meu, mie mi a făcut. Mie mi-a s Și atunci ea se vă îndreptați și câte cei de-a stânga. Și va zice așa, plecați blestemațelor în focul și el veșnic. Că și rămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și nu mi-ați dat să beau. Străin am fost și nu m-ați primit. Gol am fost și nu m-ați îmbrăcat. Bon lau și în tierni s-am fost și numai seștetat. Și atunci vor spune și ei de-a stânga. Doamne, când te-am văzut noi flămând, însetat, străin, gol, bonlau și în tierni să-și n-am Și atunci le și și mântuitorul. Întrucât n-ați făcut așa asta și, mai, și el mai ne însemnați, frații mei, Nici mie nu mi-ați făcut. Și zice Dumnezeu, este în Evanghelie mai departe, și va zice și împăratul acestor, ca celor din urmă, celor de-a stânga, plecați și moșteniți-o sânda cea veșnică. Iar celor de dreapta le zice, veniți și, bine și moșteniți viața cea veșnică. Deci, iubiți-i vei frași numai să fii foarte împetri la inimă și la minte și la sânțâre, ca să nu realizezi mesajul acesta, care prea bunul Dumnezeu prin Sfânta și Dumnezeiască a Evangheliei de astăzi, îl îndreaptă către noi toți. Și pietrele și cele mai nesâmțătoare, eu cred că sunt extremarea dumnezeiască. Deși ea se numește ziua de astăzi, Mai bine zis, și ea și s-a orânduit din Sfinții Părinții pentru Duhul Prea Sfânt pentru Sfânta Duminică de astăzi se numește înfricoșătoarea judecată. Duminica înfricoșătorii judecării. Deci, dragii mei, stăteam și mă gândeam. Gândiți-vă, dumneavoastră să poate unii dintre dumneavoastră de aici ați mers pe la anumite tribunale, eu știu, la judecată și lumească. Am stat și eu de vorbă cu unii din ușenii și mesărașii care îmi spuneau când ieșeau pe anumite împrejurări de aici, și părinte, nu mă mai puteam stăpâni din lacrimi și de teamă, ci avem oarecare să în mine, zice și nu mă mai puteam liniști. Și mi-am adus aminte astăzi, stând înaintea Dumnezeu Jescu Jepieric, Mântuitorului Iisus Hristos, dacă la judecata asta de aici de pe pământ, noi ne și oameni, și prea labii și prea și pătimim acestea. Dar și iese la judecata și e nemitarnică. Că aici pe pământ sunt mai câștigă circunstanțe atenuante într-un fel sau un altul. Aici pe pământ oricum ar fi verdictul judecății ca să spun așa ai așa speranțe că după ani și ani vieți lumina soarelui. După ani și ani te poți întâlni cu cei dragi ai tăi să Să plângi pe grumajul lor sau ei să plângă pe grumajul tău. Dar la judecata așa de din coru, nu mai sunt aceste circunstanțe. Nu mai sunt aceste, să zic așa, variante de mânghiere. Acolo sunt doar două căi. Mi a arătat prea dulcele nostru Mântuitor. Și când ți-a spune Dumnezeu ceva, cine poate să spună mai drept decât Dumnezeu? Nimeni niciodată. El îi zbor la tot adevărul. Și ne-a la cunoștință ca noi să ridicăm crezăm măcar în șasuri, la 12 ani. Deci gândiți-vă dumneavoastră, frașesul lor, într domnul, cum spuneam, dacă la judecățile așease de pe pământ este atâta temere și zvâgneală a inimii. Dar și este acolo la judecata așea când nu mai este cale de întoarcere. N-am auzit în Sfânta Evanghelie că mai zice Mântuitorul da, și ei care vă și în stânga după un timp, poate mai ieșiți poate mai bine. N-am auzit aceste păreri. N-am auzit aceste exprimări. Deci, dragi dragii mei, să rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să ne guțătorim timpul, să ne lumineze El, căci numai El ne poate întări. Fără El nu putem nimic face. Nimic din ce ne pune. Și să rugăm pe Domnul să ne ajute să ne dea luminare, să ne dea discernământ, să ne dea trezbieri, Să ne bucătorim timpul cu înțelepșiune. Că zilele grele sunt. Zilele grele sunt frașesurilor surorii un domnul. Și nu mai putem să stăm, să zicem, da, dar mai viem noi care să ne mai întoarce. Dar mai este o posibilitate. Dar mai este tare. Nu! Ai văzut și spune Mântuitorul undeva? Astăzi îți veți auzit glasul meu? Să nu vă înfurtoșați inima voastră ca poporul Israel în pustie. Astăzi, nu mâne, nu poți mâini, nu răspoi mâini. Astăzi, astăzi. Asta e nostru. noastră, astăzi. Celălalt nu sunt în mâna noastră. Nici măcar clipa care urmează nu este în mâna noastră. Cei ei mai mari înțelepți care au trăit pe pământ aici au stiut să dea valoare timpului. Au stiut să umple timpul cu cele plăcute lui bunul Dumnezeu au știut să pună problema ca să dobândească împărăția cerului lor. Deși așa părintele Iosierii Papașochi, Dumnezeu Sărădinească cu Sfinții, el zicea pentru <coughs> altele foarte frumos, Dacă întreg pisei care au moștenit bunătățile cerului, ce va a pe voi să le dobândiți pe acestea? Ei El îți vă spune într-un glas, puțin timp folosit bine. Puțin timp folosit bine. Și de aici el zice și cuvântul așa la, cu ori și clipul în timp și ori și suspire o rugăciune De aici că el sara și a avut mare dreptate fraților. Prea bunul nostru Dumnezeu s-a atins din mintea Lui, din inima Lui, a realizat în viața Lui această mare, să zic așa, sunt această mare luminare a avut la bunul Dumnezeu și a putut să realizeze care este avântul și care este zbunea la vieții noastre. Și deși ea spune, dragi, frate și lor, deși noi nu putem să zicem, lasă mă să mă mai îndulșesc din cutare, că eu, eu mă pocăiesc. Lasă mă că mai fac cutare, că mai găsesc timp. Lasă că mă mai duc și colo, să mai găsesc o posibilitate. Noi știm, și eu nu mă în scurt, ca să nu lujesc cuvântul, noi știm de la părintele Creopa, care el ne spune de la un sfânt părinte, cum înșală drașii pe oameni. Și vă, vă dau doar rezumatul și e esența și spune că a venit un drac gârbovit și i-a spus întunecimii lui, să zic așa, împărății lui, nu și el, lui Lucifer i-a spus "Mări, întuneșimea ta nici nici întuneșimea ta nu știi ceea ce știu eu. și eu îi spun oamenilor așa, există și împărăția cerului, există și Dumnezeu, există și iadul, există și dracul. Există toate acestea, Dar când cineva vrea să trezească o leacă duvomisește, îi zic, nu acum, fă sau mâine sau pisteoclipul. Cineva vrea să pună mâna la rugăciunii. lasă ți din o oră. Mai pune și așa să mai să sune piste o oră. Lasă că cât nu s-au mai trezând piste o oră. Au zburat și s-au dus. Și fac aici o referire. Chiar un părinte acum săra cu Moldova, Dignati, Monarh. Și ei sărac au fost găsit de cu la bunul Dumnezeu, închivia lui. A zis, nu știm niciodată când ne cheamă și așa. Nu știm niciodată când ne vine și așa, mai bine. Nu știm niciodată când glasul Dumnezeu ies în dreapta spre noi. Poate fi ziua, poate fi noaptea, poate fi cu mașina, poate fi cu vaporul, cu avionul, poate fi unde te afli. Nu știm noi când porunca Dumnezeiască se va îndrepta spre noi și va fi gata până aici. De acum vină-o către mine. la judecată. Nu li știm pe acestea. Și această neștiință este tot o înțelepșiune mare alu bunul Dumnezeu. Deși, ca să fim mereu într-o trezvie și într-o pregătire continuă. Când mulți întreabă așa dar de Dumnezeu nu descoperă și așa, A descoperit la unii sfinți părinți. A descoperit bunul Dumnezeu ca și ei trăiau toată viața lor într-o pocăință. Toată viața lor și-au ancorat o iubire lui Dumnezeu. Și s-au exprimat atare. Și prea bună Dumnezeu, bineînțeles că le-a descoperit. Dar dacă ar descoperi bună Dumnezeu la toți, mulți dintre oameni ar zice așa. Lasă-mi trăiesc 50 de ani viața mea și când dacă mor al 51-lea an, nu am și ala îi plânge și eu păcat. Cam așa gândesc majoritatea. Suntem zlali și neputincioși și ne lăsăm acaparati de fluxul așa, așa este gândit în lumea aceasta. Deci, iubiții mei, de asta vă spun, Așa e un om înțelept care, cum zicea sunt Antoni și el Mare, sunt pe călugării care erau sub oplăduirea Lui duhovnișească, Deci copiii ei, când vă treziți dimineața și vedeți soarele urcând pe bolta cerului, gândiți-vă că Bunul Dumnezeu v-a dat dimineața, dar sara nu va da. Dimineața v-a dat-o, dar sara nu va da. Mulți pe drumul unii zile s-au curmat vieții lor, Și s-au dus înaintea tribunalului nemitat din la Muntele să dea răspuns. Iar pierd însăiau Sara, vezut și acest Ponto Antonio. Gândiți-vă că domnul nu va daște dimineața care va veni după seară. Degeaba și-a spus într-o rugăciune, la rugăciunile din Sara. Doamne,oare nu va fi acest pat groapă? Oare nu va fi acest pat groapă? La căz nu ne-a fost patul din noapte groapă. La căz nu ne-a fost patul din noapte dispărțit din lumea aceasta. Ce s-au dus în zadar, a fost o tineară. Poate și-au făcut sărmanii planuri. Poate s-au gândit, băi, vom face mâini, vom pune problema. Vom zâdii, vom construi, vom aduși, li vom duși. Planuri după planuri omenești. Așa-și din noastre. -mi, s-au vânt în deliberarea aceasta a planurilor, să zic așa. I-i scotind care sunt în lumea aceasta. Și -o să nu s au mai trezi dimineața să mai facă ceva. Însă, dar a fost sosteniala. N-am avut noi exemple de acestea? Ba da! Pe plin Pământul de exemplu de acestea. Deci ea fraților. Așa este om înțelept, care știe să neguțătorească timpul, care știe să prețuiască vremea, care știe mereu să stea înaintea pișoarelor a Sfintei, a Mântuitorului nostru, Iisus și a Preacurat Ii Măricutrii Domnului. Și cu zicea tot vremea cu depovenirea Senei Papașioc, Cel care are prezența continuă a lui bunul Dumnezeu în fața ochilor minții lui. Așa este omul înțelept. Așa nu se mai teme de moarte. Moartea nu l mai prinde descoperit. Aducerea amintei de moarte și se face lui mare bundă din aduce Aducerea amintei de moarte și se face lui mari creșpere. Deși așa zicea Dumnezeu cu părinții Ioan angur de aur. Merj o de adevărată la cimitire. Că și înțelepciunea care Iisus dobândește acolo, nici o școală filozofică de pe fața Pământului nu ți-o poate da. Și înțelegem noi dacă mergem la cimitiri printre altele? Din e când înțelegem ceea ce se cântă la slava, de la, de la, când se fac spumiere sau la, mo la mormântare, când așa, a se mă aminte de prorocul care zice, eu sunt Pământ și țărână, și am privit în groapă și erau oase goale, și am zis, Cine este împăratul sau statul, sluga sau stăpunul, bogatul sau săracul? Și nești, Doamne, cu drepte, pe robul mai departe. Deci, iubiții mei, frați și surori, iată și frumos se arată toate acestea. La mormânt nu mai sunt galoane de general. La mormânt nu mai este coroană împărătească, diademă împărătească. La mormânt nu mai este toiac de filozof. La mormânt nu mai este haine strălușitoare a lumii acesteia. La mormântii părăsesc rangul și toate trefturile sociale. La părăsesc părăsești aurul sau argintul, pietrele scumpi sau mărgăritare. Îți dau cu piciorul și îți râd de tine în chip sarcastic. Căci tu însuși îmi vei înainte de părăsirele de tine. Deși ce aprașo-ți un rol de tu, sufletul acela care știi, repet, să ne buțătorească timpul și știi cum să pune problema Cașela așa pregătită este pregătit săracul și așa-l trăiește de la o bucurie de aici, că așa-l trăiește o, o înrăulire a bucuriei într-un să Preasfânt. Fiindcă toate impulsurile aceste este pătima și de strălușiri din viaului acestea ne aduc nouă întristare. Când îți prinde iubirea de a în tristire, dacă nu-ți iesă cașcavază, când îți prinde alta de sprânare, dacă nu s-a venit o femeie, care vrei tu și-o prins-o, mă ia iar te duci de, sprânare, iar te duci de Și la toate ipatibile este magnitud și în Cristare, urmează în Cristare. Dar și el care le-a defăimat pe acestea și purul la piciorul și le transfingea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și a prea curat Domnului, el nu-i pilănit din impulsul de, de pătimaș. El zboară cu niște El zboare cu cucetare în ziua și în noaptea cât ceruri. Și este slogul și este liber. Și el și mai bine zis prepus de ei unul din bunătățile din și elor, cât putem noi să pregustăm, având trupul acesta muritor cu noi, acest, să zic așa, trup de pământ, de țărână. Deci, iubiții mei, și vreau să mai frântiez pe lângă altele. Vreau să fac aici, încă o dată, să mai fac o referire la ce se întâmplă în zilele noastre. Acolo. Fără să dau cu noroi nimeni, fără să fac aluzii la cineva. Noi vin doar pe viața și pe moarte, patima, Lovim pe viață și pe moarte în râurire așa, în extremă, așa mai departe. Gândiți-vă zilele noastre, acum sunt unii care zic așa, da, dar să-l dușim cu economia mai mult. Omule, dacă economia care o faci tu bine moarte și îl duși în fața tribunalului nemitaric, ce-i să răspunzi pe el? Poate atenția ta, trezvia ta, starea ta mai acrivistă de abordare, poate îl trezești și pe el o leacă. Poate îl zbuduie și pe acela o leacă. poate îl face și îl cu pișoane pe pământ, poate îl trezești într-un sine, cum s-a trezut fiul și-a disimitor. Și, și venind într-un sine, aleargă către tatăl său și poate va zice și el să mană, Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Iar dacă nu sunt aceste feluri de abordare și este o economie dusă în extremă, Gândiți-vă, dumneavoastră, că moartea vine ca fulgerul. Și ce a să zică bunul Dumnezeu de tine oamenii care te vede jucând la dublu? Ce să zică bunul Dumnezeu de tine care te vede Că vii și cu polul, dar te pe din polul, dar mai cochetiesc cu unii, dar te mai dai și pe lângă alții, dar mai învârți pe alții, și chiar trage în și pe care îi crede el că face o economie și nu face după cântarul Duhului preastrăt care s-a exprimat prin Sfinții Părinte. De aceea, iubiții mei, nu dau cu Nu zic fiecare și să fiu înțeles de la bun început. Mila așa adevărată nu s-a dat întotdeauna prin economie. Unii zic așa, dar nu avem milă. Dar mila așa să adevărată s-a și când zbudui pe cineva. Mila și a trupească este jos la pământ, dar este milă duhovnișească. Că departe de mila și a trupească, cum e departe și de pământ. Cum e departe de pământ. Noi să nu uităm Că vin un timp când nu mai este cale din întoarcere. Că și când ai zburat și te-ai dus, nu mai fi înapoi. Ce vedească Dumnezeu dacă mor cu o de erezie, cu fier de fier de păreri, cu cochetari, cu cel care strătează trădează, adică cu care deformează credința, și așa și mai departe. Vedească bunul Dumnezeu din una ca așa, că nici biserica nu te poate pomeni. Deși ea a frânsusul și surori, domnul. Aș trimite un mesaj din adâncul inimilei, cu, cu durere multă și cu lacrimi. Să fim trezviitori, să fim atenți, cum punem problema Căci clipa care vine de pieți nu este în mâinile noastre. Clipa care vine nu este la noi. Drumul cătiiat este pavat cu intenții bune. Drumul cătiiat de pieți pavat cu intenții bune. Mulți au zis, dar i-o voi trezi. Da mai lasă-mă că mă trezesc. A venit ca un ger moarte și-a dus. Ce răspuns va da așa la bunul Dumnezeu? Ce v-a și El care a și într-o parte și în alta? Care a avut părtășii cu cei care păluiesc pe Mântuitorul nostru Isus Hristos? Care o pe pe Măicuța Domnului? Cu cei care te faim adevărul de credință? Chiar dacă unii zic, da, dar eu am gândul bun. Sunt mulți care au avut gândul bun și nu i-au folosit în doar de cărți. Sunt mulți care au, -au avut intenții bune și nu le au folosit în doar de căți. Sunt mulți care au deliberat într-o formă sau în alta și nu i-au folosit în doar de cărți. De ce ai, iubiții mei, e ta, să mă primi din evrenie cu preu. Să fim treci duhoviseștii, să, să, să ne trezim Macarășeașului al 12-lea. Și să ne simțim să trezim și pe alții. Că și ceva când îi vede că ești categoric și nu-i dai cale din tors, poate să mai naști înăuntru Lui să-l mamă așa bună, de care zice sunt Băiție a gărit. Poate să mai naști înăuntru Lui de liniște asta și își întrebări să-l Dacă prin îi că Dacă mă duc, dacă voi zbura de aici și mă duc înaintea tribunalei celul nemitalic, unii numai mai de întoarce, ce voi face? Dacă economia mi se face mie răspuns din partea Mântuitorului, răspunsul care l-a dat din de partea de-a stângă, plecați plecat mațelor, ce folos ne-a fost nouă? Deci ea iubiții mei frații și surori. Când e vorba de celele credințe, trebuie să facem De să fim cu înțelepciunii, să nu credem noi că suntem mai miloși decât în nostru, Iisus Isus Hristos. este un cuvânt în și și ți știu și vreau să zic. Și atunci acolo, ia aminte, Duhognișii. Să nu te crezi tu că ești mai milios decât Sfinții Părinți în abordarea cu cei care vin la tine, penitenții care îți povedești. Să nu te crezi că tu ești mai milios și mai înțelept ca Sfinții Părinți. Ia aminte că Duhul Sfânt ți-a arătat ție care care trebuie urmat. Îți dă înțeles cu alte cuvinte. De aceea, iubiții mei frazi și sunori, fiindcă este astăzi, duminica, a văzut și judecăți. De m-am pornit să mă îndresc pe dumneavoastră cu acest fel de abordare. Ați auzit? Și a zis Mântuitorul acolo, curatul nezeiască, nu a zis on, nu a zis Vasării, Postică, celul alt, nu știu șini. A zis Sâmblisul Domnul Domnului și Stăpânul Stăpânului. Stăpânul, plecați vă în focul cel velic, Și veniți bine contați Tatălui meu din Moșineți în părăsi așa de bâc. De vedeți, Bună n-am arătat o care dintre acestea. N-am arătat o cali care se dă când cu una, se dă în cuta. Arătat ori altă, orinacă. Arătat oai și capră, n-am arătat și iert sau nu făștini din bijou. Sunt foarte mulți care se complac cu economia și zic, da, dar merge, nu e problemă. Și în momentul în care te duci cu economia mai mult decât trebuie, îl duci într-o stare de cădere de nesămțărie, îl odihnești în cădere, îl odihnești în cădere. Că el să și așa, și problema. Da, dar dacă se mai poate cocheta și pe acolo, mai poți să faci acolo, sau de sfânt al duche, Băi, înseamnă că nu e așa de greel, nu e așa de peste moarte, cu menismul asta nu e așa de blestemată, așa de în așa de patru, nu bă. Dacă încă ceilalți mai pochetează cu noi și mai lasă așa și acolo, înseamnă că e bun bă. Înseamnă că mai merge, și mai duce, și mai cutare. Sunt și unii care poate să i banii să trezesc. Dar sunt și unii care se odihnesc în cădere. Sunt și unii care abia așteaptă să se ții palma, să le dai o răurire, o apă. Și să vezi că îți iau tu îi dai deștu, -a -a în gheștul și îți iau mâna toată. De aceea îi aduc, aduc amintii de un medic fac o legătură, între ce zis, ca să înțelegeți între abordarea fizică și abordarea duhovicească. Un medic, odată l ascultam mergeam pe drum cu și la un post de radio, vorbea anumite lucruri despre cei care le dă, cărora le, le pune în regim. Și întreabă întreabă, domnul doctor, chiar domnul nu poate să mai guste și ei puțin un, un vârf de limbă de sale, cei care le bucare? chiar nu poate să-și să pună și ei mâncărul, lor, chiar nu poate, doamne?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 Cu multe și îmi spun ceva, și aici mă refer când e vorba de Sfânta și dreaptă credință. Când e vorba de stări moralișești. Da, domne, ca cu vom, dacă se că vine unul cu o fati, moare care încaltă moralitatea. zic că îi mai las anumite economii. Frate, vieți, trezește-te, frate. Hai mai economisez, că îți mai pun o lea pe sacenă. Mai îți dau o variantă, mai cutare, mai mai rog pentru tine. Așa, cu patru, nu-i tinează Piseiland, să-mi pregăm, nu tinează Biserica? Așa poate îl privește doar pe șela care este în fapt. Și îl privește și spui dacă lucrează fără Deși el spun, sunt de minte. Dă și el răspuns în zonă de găse. Dar nu privește întregi întreg, toate biserici de biserică. De Deși iubiții e mei, știu și de la canonul 15, și eu am zis că sunt prieteni, vă mai aduc aminte. Ați văzut canonul 15, arată două variante de abordare. Arată varianta moralicească, că n-ai voie înainte ca să fii cercetat. Cel care-a cezut în păcat, n-ai voie să-i credești el, până când se înodicească cercetare, nu se exprimă în legătură cu el și nu concluzionează, dar arată partea și a doua a canonului, când e vorba de Sfânta și dreaptă credință acolo, nu mai lasă să fie cercetat, se înodicească ce cercetare. Și înainte de se avut a trebire, tu ai dreptul să te Și deși, fiindcă această răurire contaminează și pe și pe cei lați cu care ești un comuniu. De suroritul e două. Să lucrăm cu multă înțelepciune. Să ne crezăm acar în la al 12-lea. Să fim înțelepți. Să arătăm mir. Că acum cineva spunea săracuse și părinții, Dar dacă nu este această deschidere, cum putem câștiga? Cum putem să câștigăm fișeilor? Unii poate au gândul bun și vor să vină de noi. Și mi-am adus aminte de un părinte care e frumos să abordea situația. Și este deschidere la nivelul dialogului. Da, domnule. Ai gândul bun. Hai să discutăm. Hai să-ți arăt care e treaba. Vorbești cu el săracul cu blândețe. Poate sunt chiar cu de cu curat sărașii. Chiar care în abordarea lor sunt sincer sărașii. Nu sunt prefăcuți și doar Și abia așteaptă să i dai tu îndulșirii ca să îmbrățășezi ei încă zășii. Nu. Poate să greze în domnișe. Dar discuți la nivel de pianul. Frate, țor, uite-i și -i punem noi păcătoși și problema așa. De de Uite și ne diferențește pe noi și pune problema așa. Uite care este aspectul care ne dă nouă puteri ca să ne punem problema cum ies populii noi. Și după acest dialog, hai să-l las, o dată, de două, de trei ori. Și participă și puși el la Sfânta Liturghie ca să nu se că, băi, am auzit că voi ați deformat Sfânta Liturghie. Voi sunteți schismati, voi sunteți ierieti, voi sunteți nu știu și Voi nu mai aveți Sfânta Liturghie, cum era Sfânta Liturghie odată. Vino și viez omul, tot așa. Doar de am nu de arhie, și așa mai Deci, poți să-i arăți. Dar după așa ea, e bine să condiționez. Frate, am discutat ca un frățuvor cu tine. Cum a făcut și să sunt pe aici și pe Am discutat ca un frate cu tine. S-a arătat mie pe alt parte. Am avut deschidere, am avut durieri față de tine. Am împărtășit cu tine mulți din tainele credinței. La nivelul binețirii la care mi-este îngăduit să-i împărtășesc cu tine. Dar de acum, fă și tu ceva. Adică este puțin un lucru ca să ieși în întâmplinarea cuiva să-i spui uite vă frac, frate, uite-i Stăm o oră, stăm două de vorbă, stăm cinci de vorbă Îți spun, arată-mi care sunt nedumenic tale Care sunt frământările tale Și hai să-ți dau răspuns, nu de la mine Că nu am zis să spun ceva bun Îți dau de la Dumnezeu este părinți Sau mai bine de la preasfătul Ducalizvorul Darul Lui Și atunci, dragilor, cine are gândul bun acționează ca atari Că și-ți bună voința ta, mâi omul ăsta nu-i s-a Omul ăsta nu se scârbiește de mine, nu-i întoarce spatele, măi, și vorbește cu mine întorcând întorc, întorc cu spatele. Nu. Asta e vorbă cu dragoste cu mine. Asta e vorbă cu deschidere. Dar mi-a arătat să cu niște aspecte. Și ne are gândul bun și curat. Așa la fructifică aceste, aceste feluri de abordare. Așa la această deschidere. la nivelul la care să află. Așa la știi să pună problema și să zici, măi, trebuie să fac ceva. Dacă te vede că ești o leacă mai tranșant în abordare, poate să gândești să cu, măi, nu-i de joacă. Măi, starea în care mă aflu nu-i de joacă. Măi, zona în care mă aflu, nu-i de joacă, măi frate, nu te joci cu sufletul. mai este cale din întoarcere că trebuie din dincolo. Și ca atari, știind că asta este singura variantă, nu mai este cale din întoarcere, ca atare trebuie să plătuiești cu discernământ. Căci n-ai două suflete, ai numai unul. Și cum ai e zburat, așa ai e zburat. După cum ai e zburat, așa miți de răspuns. Deși ei, fratele lor, fac legături cu împlipoșătoarea de astăzi. Să fim trezi după Să dorim mântuirea celorlalți mai mult când ne dorim mântuirea noastră. Dar să o facem după anumite criterii. Nu așa cu nonșalanță, nu așa cu are mintei. Băi, nu contează, băi, să fii, băi, lasă, pe pur, băi, lasă că mergi, băi, lasă că m-am folosit și așa, băi, nu putare. Băi, dreaptă s-o Eu consider, nu vreau să-mi luați aminte la părerea mea. Nu știu dacă o dreptăță sau nu. Dar cred că în cele încredințe bine este să fie un șablon de abordare. Un șablon de abordare, deși, aici, dacă nu avem un șablon de abordare cu toții, Vom da, să zic așa, vom, vom aduce și anumite confuzii în biserică. Că unii vor să zice așa, dar așa la a putut să-l dea să deasă pe X un an, doi, trei să-l aștie. Tu dișie nu mai știți. Altul va zice altceva și va fi confuzii în biserică. Ne vom scoate oricui unul la altul. Vom ajunge la anumite sfărmări de legătură unul cu altul. Deci, ea, să fii cu discernământ. Eu consider că și ele să fii cu discernământ, că asta este singurul lucru care dreapta credință care ne pune înaintea pe dulcelui nostru Dumnezeu. Și mulți v-am mai spus că dumneavoastră și mai refer ca să, să cunoașteți deși eu am și frământări în sufletul meu. Vă aduc aminte când am intrat eu la început la începutul vieții mele monahicești vineau unii pe acolo și chiar ziceau, mirieri, zice băi, să știi, se, se față de alții. Și zic că am văzut mai multe dragoste la neoprotestanți, la septanți, la totare, am văzut mai multe dragostii ca la voi. Și eu eram frământată, vai Nu că voiam să mă duc cu și sau cu tere, că știam cum e credință, dar eram frământată în sufletul meu și căutam niște răspunsuri. Și m-am dus la un bătrân în săracuș și el mi-a spus așa. Deci, frate, gândiți că dreapta credință, Sfântă Ortodosie, e adevărata și singura biserică a învățătorii noștri este Imaginează-ți o corabie care pâtiește și prin ocean sau pe mare. Și vii care sunt leproși, care au anumite boli, așa și-a făcut referire la linia, monar linia asta legată de abordarea asta din afară. Nu abordarea de credință, ci abordarea faptelor, buni, ca să morale și asta. Și imaginează-ți pe care sunt prin diliebră, cu trupul cu bubii cu goși, dar sunt în corabie. Imaginează-i pe alții care au trupul lui sănătoasă, dar în noapte, în ocean și în mare, și rechinii, cei gândiți îi vor sfârșia azi. Care este mai îndreptăților? Și așa este cel care e corabie. Căci pe lângă, ghează bătrânul nu pe lângă că, virgulă, Corabia, uh, s-orabine biserica, s-a cu o corabilie. Pede-o, acolo este, uh, este călăză credința autodost. S-lat o corabii, acolo, în viitorul mai cuțad domne și apostolo și ceilalți. Deci pe lângă că biserica, mai este numită și Corabia, a mântuimini, i este numită de sfută i oameni de aur și spitalul duhovnisesc! spital hobisesc. Se zide prosul, pupos! Râiosul, Râiosul, sau iată, iată, iată, să văd poate să-și capte de vindecare aflându-se în spitalul duhovicesc. Nu e spital doar ca și spitalele este ale lumii, unii doctori merge și să o pe la un punct, după aceea ridică mâinile la să-și zice cum a vrea Dumnezeu de acum. În spitalul și el duhovicesc este. capul e. acestui spital este în însuși Domnul Dumnezeu, Domnul, Domnul, stăpânul, stăpânul. Mântuitorul nostru e Isus Historic. Acolo nu mai este cale din doaie, că s-ar putea să vină deși sau nu s-ar putea. Dar de, dacă nu i Dumnezeu încătui ca să nu te vine, să facem cu dreapta lepra din afară, să vin din lepra și, -a, și -a dinăuntru. Bătimaș, ce-a mai departe? Știu că adesă ori poala din afară, a fost frișire de vindecare înăuntru. Deci cunoaștem aceste aspecte. Deci aia, fratele mei, cuvinie să aveți avem sfânta și dreaptă credință, cum spunea sfântul Marcu Evgenicu. Zici și măcar cu așa asta să mă duc la pișoare între Sfintea Mântuitorului nostru Iisus. Dar cu așa asta să mă duc la tribunalul nemitalnic. Că tot să faci referire astăzi la de judecată. Măcar cu așa asta, și dreapta credință, să ne ducem înaintea, să zic așa, acestii judecăți prea înfipoșătoare. Unii nu mai este cale din toașire, unii nu mai este facelii cu ochiul, unii nu se mai deschide ușa cu capul, unii nu se mai uităm într-o parte și alta și pochetăm la nivelul sămnilor ca să dobândim niște lesniri. Ce? Și aici, cum ne-am dus? așa ne-am dus. De ea am arătat am tuturor, ne arătase și lui două căi. care de dreapta și care de stânga. Deșeii iubisei mei frășeșul lui. S-o roamă minte la toate aceste aspecte. Și, și, mai zis, de și upresc, vă mai zic câteva cuvinte copilte și mă opresc ca teologie despre să nu vă prințisă. Mă gândeam în sfântul altar la no, altar astea. Făcând o incursiune pe fața pământului, folosind unei de puterea minții și a bujetării. Uitați-vă la mai marii lumini. Uitați-vă la cei care noile noroadile. Uitați-vă la cei care dau ora exact în lumea aceasta. Și care folosesc principii lăturali și în abordare. Principii lăturali și adevăratului principiu, care este la de la bunul Dumnezeu. Gândiți-vă oare aceștia sărmării să mai gândesc la tribunalul nemitarnic? Aceștia să mai gândesc la înfricoșătoarea judecată? Aceștia să mai gândesc la care așa de -a dreapta și care așa de -a stânga, mă îndoiesc. Că cine gândește cu adevărat, se poată ca atare. Iată, Mântuitorul ne arată în Sfânta de astăzi, ne arată niște criterii după care se va pune problema la înfigușătoarea judecată. Sunt niște criterii, nu sunt niște abordări pământiești, care ne zic și fiecare, da, da, am avut dragoste, noi vrem în noi vrem în noi vrem Da! Și noi vrem mai mult decât vezi voi! Dar nu oricum. Dar nu oricum. Cum zicea, tot grea lucrurile din pomenire al serii papaciori săracul. Zice, când o întreba cineva de încălătorul pe ecumenismul și zicea, ei spun că vor milă, vor drau, se putea. Zice, părintele al serii. Și noi vrem mai mult decât vor ei. Dar nu vrem oricum. Nu vrem să facem pap cu satana. Noi, Isus Iisus Hristos abordăm situații. Și Mântuitorul spune foarte frumos. Pașia mea da vouă. Dar eu nu dau prea cum dă lume. Eu nu dau prea cum lumea. Auzi, Mântuitor, mi-arată altă, să zic așa, răulirea, bă, și altfel de pace. Este o pace care se naște din, din năcazuri. Care se naște când ești tranșant împotriva rărilor. Care se naște din ținerea drept credinței pe viață și pe moarte. Această pace o vrea Mântuitorul. Nu pacea care o arată ihumeniștii cu non-șalam să sunt Și dragostea de care vorbesc ei. Ce este pași și este pașii și dragostea de care zboarăști și care. nu arată însuși prea duci din Dumnezeu. Așa este vrea de pe de dorit. Cei mai mulți vorbesc de pași în timpul nostru? La cei mai multe adunări din fața Pământului care au chip de ebrahidea, s-a spus mai mare, al aia dintre Toți, majoritatea sunt pașii, îmbrățișăm, îi iubim, putari dar excluz pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Sau dacă vorbesc de Domnul, vorbesc în chip deformat, vorbesc după principii elezișești, nu după principiul dreptic, credința adevărului. Și atunci să pune întrebarea, fără adevăr poți să ai Paști? Fără adevăr poți să ai dragoste? Fără adevăr poți să ai liniște? Fără adevăr poți să arăți o acordare de trăiri duhovnicească, moravnicească? Nu! Numai adevăr are ea esență. Dacă nu e îmbrăcat în haina adevărului, este plină de putoare din puțășii. Deși ea, în haină adivărului, deși ea șaseșea parcă suntui istim popovici, sau, sau Sfântul Nicolae Miroviș, unul din ei, zicea așa, dragostea, iubirea, are valoare numai când este în legătură cu adevărul. Și adevărul are valoare numai când este în legătură cu iubirea. Unul fără altul sunt știrbite. Ne arată Mântuitorul Dumnezeească Evanghelie de astea. Oare Criteriile după care se arată judecata. Oare nu sunt pline de iubire? Oare nu sunt pline de milă? Oare nu sunt pline de înțelepciuni? Da. Dar ele trebuie de cu adevărul. Numai la adevărul bun lui Dumnezeu au valori. Că scuză și apărerești cu, cu divomenirea Arhivamintului Creopac, zice și ei, și bolzii, și bravmarii, și alții. Au niște stări morale și mai înalte decât le avem noi poate. Adică viața e bună cu viință. Moralișească. Când eram în lumea cu 20 ceva de ani, erau film de astea coreje, japoneză. Vedeai acolo bun cu vieță. Mm -hmm. Nu vedeai acolo unde sunt și nu știu și, și nu știu și. Dar nu, nu se vorbea de Iisus Hristos. Maria. Ci numai întru Iisus Hristos este vindecarea. Deci nu ne ajută nici moralitatea dacă nu e făcut întru Iisus Hristos. Iar și de care criterii la, face, la care faci referire Mântuitorul nostru. Sând întru Iisus Hristos, că și El însuși arată lucrul acesta, că l-a făcut și El lui mai ne însemna, frate, mie mi a făcut. Și identifică prea drugei mântuitor, cu cel mai ne însemna, frate, cu cel mai nebăgat în sam, cu cel mai ursât, cu cel mai, care este, să zic așa, cel mai dat în exterior, scos din alaiul lumii acestea. Și identifică Domnul cu El. Vedeți iubirea de oameni dumnezeiască? Vede Dumnezeul nostru, Qutide e Mare și Qutide Pont. Vede Dumnezeul nostru cum arată, se identifică. O Doamne, o care ești izvorul strălucirii, înaintea care îngerii râșe și cerul și acoperi oceanele cu aripile. Tu, Doamne, te identifici cu cel mai însemnat, cu cel mai înfuriș, la care ne înturnă zdrianțele. Tu ești acela pe care îți identifici, Doamne. Deşim, parcă s-ar da ca un Dumnezeu să răspundă. Știi de ce mă identific cu el? ca să te ajut pe tine, pe tine, pe el și pe voi toți. Deși ea mă identific cu ea. M-am făcut rob ca să vă fac cu voi liber. M-am făcut ca unul oropsânt, ca unul de ca unul dat deoparte, ca să vă scot pe voi să vă dau cinstiri și în o breță duhovnișească. Vedeți, prea bunul Dumnezeu îi explică pe toate acestea. De ea, dragilor, cum spuneam, spuneam tot chiar și mă întorc deci dacă mergem pe mața vedem pe mulți care iau tip de evlare, care s-adună Și arată acolo că au anumite principii moraleșești, principii bine întocmite, și care au un fundament, tocmai sunt la scriptură și care au cu Dar, cum spuneam, dacă tu deformezi închinarea la adevăratul Dumnezeu, dacă tu deformezi linia dogmatică și canonică, legile bisericii și le caută Ce folos este adunarea ta? Mai poate fi adunarea a, a o adunare binecuvântată? Deci de cum? Din însuși felul de abordare Să arată dacă aceea are răurirea Duhului Sfânt sau dacă are răurirea Duhului care sunt în lumea aceasta. Deci e vizibile de, să fiu cu mare luare aminte că nu avem două suflete. Să fi cu mare luare aminte că nu plecăm de două ori cât și El să dăm răspunsul. Să fim cu mari oare amintiri, că atunci când s-a curmat firul vieții, în din înapoi, nu mai este. Deci, cu multe și multe, să le tratăm, și toate și abordăm. Să nu uităm că vom da răspuns în jur de expresie. Și el care are această ducere a minții continuă, cel care se gândește mereu în toate acțiunile lui, s-a reacționat. voi da răspuns la Bunul Dumnezeu. Prin profesiei lui, prin linia de lui sau mult și compartiment social este el plasat. El se gândește la tribunalul nevitarnic. Aceea, la orice funcție aia, dacă e preot, caută să-și împlinească preoția după îngriala Răbunului Dumnezeu. Dacă este, în alte zori profesor, ci este el, caută să-și dirigeze cele din lui, după principiul dumnezeu, este Evanghelicest. Nu după principiul Bologișoasă, de vei apoi De aceea, iubiții mei, e să vă vorbesc, dar nu vreau să vă plictisez. Îl prea dulci prea dulcirii Mântuitorii Iisus Hristos, care nu s-a cruțat pe sine, care se identifică cu cel mai mic dintre frații noștri, mai cel mai nebăgat în sam. Și nu s-a scârbit să facă lucrul acesta. Să le dea și nou, să l în înăuntru nostru. Să le dea discernământ la minte și la suflet. Ca să știm să prețuim, să ne buțătorim timpul. Ca să știm să prețuim orice și clipă. Că poate să fie un timp. Și să de asemenea și suspind, el poate să fie o rugăciune. Și cu toții, făcându i un el care prea Sfântului Duh, să prețuim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea și a neoființă și nedespărțită, totdeauna acum și pururea și în veșii vecilor. amint.